wala yahsaban alladhina kafaroo sabaqoo innahum la yu'jizoon wala wasidhani wali waliokufuru kwamba wao wametangulia mbele la wao hawata shinda wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim wa akharina min dunihim la ta'lamunahum ya'lamuhum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 na mkitoa chochote katika njia ya Mwenyezi Mungu mtarudishiwa na wala nyinyi hamtadhulumiwa. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal Na wakielekea amani nawe pia elekea. Namtegemee Mwenyezi Mungu. Hakika yeye, ndiye mwenye kusikia mwenye kujua wa inuridu anyakhdauka fa in hasbakallah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wabilmu'minin na wakitaka atakakukhadha basi mwenyezi mungu atakutosheleza waniye ndiye aliyekuunga mkono kwa nusura yake na kwa waumini wa alafa baina qulubihim law anfaqt ma fil ardi jamian ma alaft baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum innahu azizun hakim na kaziunga nyoyo zao na law wewe ungelitoa vyote vilio mo duniani Usingeliweza kuziunga nyoyo zao lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaunganisha. Hakika yeye ndiye mtukufu, mwenye nguvu na mwenye hikma. Ya nabiyu, Allah, wa mina Ewe nabii, Mwenyezi Mungu anakutoshelezea wewe na waumini waliokufuata. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha ila Allah Walaw sidhani wal kuwa mekwisha tangulia na wameepuka adhabu ya kukhuni kwao na kwenda kinyume wao kabisa hawatamshinda Mwenyezi Mungu asiwazunguke na kuotianguvuni bali yeye peke yake ni muweza na atawalipa walipa kwa nguvu zake na uadilifu wake. Enye umma wa Kiislamu tayarisheni kila mwenzao vyongovu za vita za namna zote kwa ajili ya kujizatiti kwa ajili ya kupigana na wekeni askari walinzi na farasi wao mipakani na kandokando ya nchi ili kwa hivi mjitayarishe na ulinzi Moti kiwewe adui za Mwenyezi Mungu na adui zenu miongoni mwa hao makafiri ambao wao kuungojea ni jambo na pia mpate kuwatishia wenginewe ambao nyinyi hamwajui hivi sasa lakini Mwenyezi Mungu anawajua kwani hapana jambo linalojificha na kwake na kila mnachokitowa kwa kuzitayarisha nguvu zenu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi yeye atakulipeni malipo ya kutosha bila ya kupunguka hata chembe katika mnayostahiki katika fadhila ya mwela wenu mlezi katika aya hii tukufu kuhimizwa na kuamrishwa kujitayarisha kwa ajili ya kupambana na adui kwani vita zamani na sasa ni jambo la hatari na muhimu kabisa juu yake inategemea khairi na shari kufa kupona kwa umati na umati basi yapasa kujitayarisha kujizatiti na kujitengeneza kwa jiha mbalimbali za vifaa na silaha na zana kuingia vitani bila ya kujipatia zana zozote na kujitayarisha ni kutafuta kushindwa na tunaona hivi sasa madola yanavyojiandaa wakati wa amani na vita na yanavyojenga siasa zao na mipango yao na wanavyokusanya uwezekano wao wote ili wapate ushindi katika vita na vita sasa havimsazi mtu Wanashiriki katika vita wanajeshi na raia kwa hivyo ndiyo inapasa zaidi kujitengeneza kila mmoja wao kwa matengenezo ya kuwakusanya na kuwaweka tayari wote ili upatikane ushindi maadui wakielekea kutaka amani na kuacha uwadui wao basi nawe mtume elekea kwenye amani kwani vita siyo lengo bali wewe unakusudia kujilinda tu na uadui wao na upinzani wao kupinga wito wako Basikubali amani na umtegeme Mwenyezi Mungu wala usikhofu vitimbi vyao na njama zao. Yeye Subhana Hu ni mwenye kuzisikia njama zao, ni mwenye kuijua mipango yao, hapana kinachofichika na kwake. Huu ni msingi mkuu katika misingi ya Uislamu, dini ya salama. Na leo unasikia kila dola duniani ina nadi usalama, na kwa hivyo ukaundwa moja wa mataifa ikiwa hao maadui wanataka kukhada na kukufanyia ujanja kwa hivyo kuonyesha kuwa wanataka amani basi Mwenyezi Mungu anakutosheleza kukulinda na vitimbi vyao kwa kila upande kwani yeye tangulia kukuunga mkono kwa kukupa ushindi pale alipokutengenezea sababu zizoonekana na za siri za kutia imara nyoyo za waumini katika wahajiri wahamiaji waliotoka maka na ansari wasaidizi wa Madina na Mwenyezi Mungu akawaweka pamoja kwa mapenzi baada ya mtafaruku na uadui hata wakawa marafiki mbele yako wakizisabilia roho zao na mali yao kwa ajili ya wito wako na wewe hata ungelitoa mali yote na vitu vyote vya nafua vilivyomo duniani kwa ajili ya kuwaunga pamoja huku usingeweza kuyapata hayo kwa sababu nyoyo zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu na yeye ndiye aliyewaunganisha kwa kuongoa kwenye imani na mapenzi na udugu hakika yeye mtukufu ni mwenye nguvu na mwenye kushinda anawapangia waja wake kwa mujibu wa manufaa yao ewe nabii hakika Mwenyezi si Mungu mtukufu ni mwenye kukudhamini wewe na mwenye kukufuata miongoni mwa waumini katika kila jambo lenye maana kwenu